Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alemin, wa salatu wa salamu ala ašrafil anbijai wal mursilin, nabijina Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Za hvalje muzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala na svim blagodatima donosim salavat i salam na njegovu poslanika Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i sve njegove iskreni sedbenike dosudnjega dana. Neka je slavljen uzvišan Allah subhanahu wa ta'ala koji nas je učinio sedbenicima Muhammeda alaihi salatu wa selam. Zahvaljujem Allahu subhanahu wa ta'ala na nebrojnim blagodatima na kojima uživamo. I neka je salavat i selam na njegovu častnu porodicu, na sve njegove ozhaabe i sve iskrene sedbenike do sudnjega dana. Večerašnje naše druženje posvjetit ćemo početku objave. Allah subhanahu wa ta'ala je narodima objavljivao knjigu. Slao im je objavu i slao poslanike aleihissalatu vesselam, slao vjerovjesnike da ih opominju i pozivaju u vjeru u uzvišenog Allaha subhanahu Allah subhanahu wa je svakom narodu slao poslanika. Ali je poslan Muhammed aleihissalatu vesselam kao pečata svih poslanika i poslavoga je cijelom čovjekanstvu To je jedna od posebnosti Muhammeda alaihi salatu wasalam za razliku od ostalih poslanika alaihi salatu wasalam koji su bili poslani recimo beno-israeličanima, koji su bili poslani posebnim dakle narodima, ali Muhammeda alaihi salatu wasalam kao pečat svih poslanika poslan je cijelom čovječanstvom. Jer ta su svi ljudi obavezni da slijede Muhammeda alaihi salatu wasalam sve od njegovog vremena pa do sudnjega dana. Međutim, vrijeme u kome je živio Allahov poslanika alaihi salatu wasalam Bilo je na rubu propasti, dakle bile su se raširile brojne, brojne nemoralne radnje, bile su se raširili e, brato ratovi, e, ljudi su obožavali nešto drugo mimo uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala što je također e, dovelo čovječanstvo na rub propasti. Međutim, bilo je i onih koji su nastojali da robuju Allahu subhanahu wa ta'ala i pored toga što nisu imali pred sobom objav. Jedan od onih koji su nastojali da obožavaju Allaha džel nešanu je bio i Varaka ibn Naufel. On je bio Amidžić Hadidje radi Allahu ta'ala aneha. Spominjemo ga sad u početku pa ćemo se naravno osvrnuti na njegovu ulogu u početku objave. Međutim, Allahu poslanika, aleyhi salatu ve selam, je živio u Mekki. Oko njega su bili samo ljudi koji su obožavali kipove. Oko njega su bili ljudi koji su obožavali Lata, Uzzu, Menata i ostali kipove. Međutim, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selam nikada nije obožavao neko obožanstvo mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Nikada Rasul sallallahu aleyhi ve selam nije počinio širk. Nikada Rasul sallallahu aleyhi ve selam, iako je živio u takvom društvu, nije počinio širk. Šta nam ovo govori o ličnosti Allahova poslanika, alaihissalatu vasalama? Dakle, čovjek može živjeti u lošem društvu, može biti u lošem društvu, u lošem ambijentu, ali da robuje Allahu subhanahu wa ta ta'ala ispravno. Ovo je veoma važna stvar za muslimana, jer danas nerijedko ljudi govori, pa mi se nalazimo u takvom okruženju, oko nas su ljudi koji ne obožavaju Allaha. Šta nam odjedno, kako ću ja izdržati u pokornosti Allahu subhanahu wa ta ta'ala? Međutim, vidimo da Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam i pored toga što objava još nije počela dolaziti, nikada nije obožavao nešto drugo mimo Allaha subhanahu wa ta ta'ala. Međutim, vidio je da društvo u kome živi ne ide pravim putem. Pa se Rasulullah sallallahu alaihi ve sallam osamljivao, odlazio je u pećinu Hira i razmišljao je o Allahu subhanahu wa ta ta'ala. Molio je samo Allaha žele šanu. Razmišljao je o Allahu im dželdešanu dokazima i ajetima. Što je također velika pouka za muslimane. Što je također velika pouka za muslimane. Jer kada se desi da musliman živi u lošem okruženju, nužno je da se povuče u pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Nužno je da se povuče da razmišljao Allahu subhanahu wa ta'ala. Da razmišljao Allahu im dželdešanu dokazima njegovim ajetima. Jer ako se čovjek povuče, pa počne razmišljati o Allahovim dželnešanuhu dokazima i njegovim ajetima, to će ga navesti da Allaha uzvišenog istinski robuje i da njemu uzvišenom istinski ibadet čini. Vidimo da je Rasul sallallahu alaihi ve sellem povlačio se iz tog lošeg ambijenta u kome je se nalazio i razmišljao je o Allahu subhanahu wa ta'ala. U mjesecu Ramazanu Rasul sallallahu alaihi ve sellem Osamio se u pećini hirala. Kad odjednom pojavi se Džibril, aleyhi salatu vaselam. Džibril je melek koji je zadužen za dostavljanje objave. Najodabraniji melek i zaduženje za dostavljanje objave. Povjerenik kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Došava Allahvom po posstanikuku Ahi Salatu vlam ika iq. Iqra znači uči čitaj. u ovom slučaju pošto nije tekst bio napisan iqra znači uči. Aqa e yaqra u znači čitati nešto ili učiti. Rekao mu je Žbril Ahi Salat iqra a njimodora ma ne biqare. Nije rekao la aqra nečitam. Neću da čita, Nego mu je rekao, ma, ene bih kare. Ja ne znam čitati. Ja ne znam učiti. Šta da učim? Ja ne znam učiti. Pa ga je Džibriela, alaihissalatu vesselam, stisnuo jako. To je naravno teško palo Allahom poslanika, alaihissalatu vesselam. A vidjet ćemo kakve se mudrosti kriju u ovome. Ovo su, naravno, ovo je događaj za koji smo mi čuli. Ali vidjet ćete kakve se mudrosti kriju u ovom događaju. U istinu, velike mudrosti se kriju u ovom događaju. Stiska Jibrilila, aleyhi salatu wasalam, Allahovo Allah, poslanika, aleyhi salatu wasalam. Kada je stisnu Allahovo poslanika, aleyhi salatu wasalam, u tome velika mudrost. Pa ga je pustio, a zatim mu ponovo rekao, iqara. A ponovo mu um, resul sada Allahu aleyhi salatu wasalam, a govora, ma anebe ja ne znam učiti. Poga je ponovu, pustio, tretji put mu je rekao Ikra' bismi rabbeke alledhi khalaq khalaqal insana min alaq Ikra' v akram alledhi allama bil kalem Hei Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam uputi se kući naram onim, što je doživio u pečini hira' dok je bio sam, vidio je Jibrilu alaihissalatu vassalam, objavljeno je prvih pet ajeta iz Sure, iz Sure Alaq. Fa ja Allah, dolazi kući i kaže Khadija radijallahu ta'ala anha svoje suprzi, zemmiluni, zemmiluni, pokrijte me, zamotajte me. Zašto je tražio da ga zamotaju? Zato što je doživio veliki prizor. On, aleyhisalatu vesselam, doživio je u pećini hira tešku stvar. Prvo je bilo potrebno da se malo smiri, pa kada se smirio, onda je počeo da priča hadije radijallahu ta'ala anha o onome što se desilo. Pobojao sam se, kaže, za sebe. Pobojao sam se za sebe. Jer to je velik događaj. Pazite. Kada je rekao Resul, sallallahu alaihi wa sallam, da se pobojao, šta je Khadija radi allahu ta'ala anha uradila prema njemu? Khadija radi allahu ta'ala anha, kao supruga, umirila je Allahovog poslanika, alaihi salatu vasallam. Kada je ušao Allahu poslanik, aleyhi salatu veselam, kod Hadidze radijallahu ta'ala anha o Ardaha. On se požalio svojoj suprazi. Kom je se požalio? Svojoj suprazi. Supruga je razumjela svoga muža. Život Hadidze radijallahu ta'ala anha kao zrele ličnosti, zrele osobe sa Allahovim poslanikom, aleyhi salatu veselam, je uistinu za svako divljenje. I kada je... Došao Rasul s.a.v. ispričao je Hadidži r.a. ono što mu se desilo. Međutim, Hadidža r.a. primjećujemo iz opisa ovog događaja, iz haditha koji govori o tome da ni u jednom trenutku nikakvu kritiku prema Allahovom poslaniku alaihi, wasallam, nije uputila. Nego je dala podršku svom mužu. Jel' tako? Nismo nigdje primijetili da mu je rekla, a zašto se ti osamljivao, zašto si išao sam gore? Pa si se zbog tog prepao. Nije mu rekla zašto nije još neko išao s tobom. Nije rekla ništa čime bi uputila bilo kakav ukor prema Allahovom poslaniku, alayhi salatu salam. Naprotiv, sve je ukazivalo na puno poštovanje prema Allahovom poslaniku, alayhi salatu selam. Naprotiv, sve je ukazivalo na puno upoštovanje prema Rasulu sallallahu aleyhi ve sellem. Nego mu tada ona kaže Kella vallahi ma juhzi kellahu ebeda. Ne, tako mi je Allaha jeldešanu. Nikada te Allah neće poniziti. Ona govori svome mužu i daje mu podršku. Nikada te Allah neće poniziti. A zašto govori Rasulu sallallahu aleyhi ve sellem da ga Allah neće nikada poniziti? Šta to on radi? Ima i za sebe velika dijela, jer čovjek kad radi dobra dijela, neće ga Allah zbog toga poniziti. Allah ponižava ljude koji rade zlodjela, a onaj ko radi dobra dijela, tako Allah neće poniziti. Jer na njemu kaže, ne tako mi, Allah, tebe Allah neće nikada poniziti. Jer ti održavaš rodbinske veze. Jer ti pomažeš siromahe i nevuljnike jer ti ugošćavaš gosta pa mu je počela nabrajati njegove vrline jer onaj ko radi takva djela on ne zaslužuje da bude ponižan od strane uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala i naravno to je velika utjeha Allahovom poslaniku u istinu velika utjeha Rasul sallallahu alaihi ve sellem se smirio ali ona je htjela da ga umiri u potpunosti ona je znala za svoga za svoga Aminđića Varako Ibn Neufela. A ko je on bio? On je prije početka dolaska objave prihvatio kršćanstvo koje je u to vrijeme bilo najbliže, najbliže pokoravanju Allahu Subhanahu wa ta'ala. Pa je on prepisivao inđir iako je bio starac, bio je starac. Pa je ona došla njemu i kaže poslušaj kaže šta govori ovaj tvoj, šta govori ovaj tvoj bratić. Dovela ga je njemu i kaže mu, dje poslušaj priča, on šta govori on. Kada je rekao, resul sallallahu alaihi wa sallam, šta je doživio u pećini Hira, kaže Varaka ibn Naufel, to je izaslanik koji je došao Musa u alaihi wa sallatu On je znao da će biti poslan poslanik. To je i zaslanik koji je bio poslan Musa, odmah mu je stavio do znanja, da je to poslanstvo. Kada mu je upisao, odma je Varaq ibn Neufel znao da je to poslanstvo. To je poslanstvo. I odma mu je to signalizirao. Kaže mu tada, ja lejteni fiha djeda, a da mi, je, da mi je da sam Bog do sad mlad čovjek, Lejteni ekunu hajjen, idh johridjuke qavmuk. Kaže, da mi je biti živ kad te tvoj narod protjera. A se tek objava počela dolaziti, a kaže mu vraka ibneufel, da sam Bog da o da sam mladić, pa da ti dam podržku, da budem uz tebe, da te pomažem. A kaže, da mi je doživjeti kada te tvoj narod protjera. Kažemo um, Rasul sallallahu alaihi wa sallam, tek prvi pet ajeta objavljeno. A on govori njemu, da mi je doživjeti kad tvoj narod protjera. A kažemo um, Rasul sallallahu alaihi wa sallam, eva muhriđi jehum, pa zar oni mene protjerati? Kaže, niko nije došao s tim s čime si ti došao da nije bio protjerat. Svi. A što je to primjećujemo, nije tražio ugodan život. Nije tražio ugodan život. On je pristajao us poslanika Aleyhi salatu vesselam bez obzira na to što će biti protjeran. Pa ako će biti protjeran zbog pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala iz Mekke u Medinu, pa hvala Allahu subhanahu wa ta'ala na tome. Šta kaže? Da mi je da budem živ kad bude protjeran s svog naroda. Znaci bićeš protjeran, ali ja bih bil uz tebe, ja bih ti dao podršku. Raqib ibn Aufel ja znao za istinitost poslanstva Muhameda Aleyhi salatu vesselam. Izražuje je žaljenje, bilo mu je žao što je već ostario, što je u poznijim godinama svoga života, što nije još mlad pa da mu da punu podršku. Ali je time naravno dao signal svim mladićima da budu uz njega, dao im je signal da ga podrži, dao je signal Hadija radijallahu ta'ala anha da ga podrži. Pa su oni, naravno oni koji su bili živi, dali potpunu podršku Allahovom poslaniku, a.s., naravno govorimo o vjernicima, a varqibna ufel je prascelio svogog gospodara. Nije dođe kao hidžu iz Mekke u Medini. Međutim istinu je rekao onog trenutka kada se upoznao s poslanikom alejhi salatu vesselam odnosno kada je njega rasulallahu alejhi ve sellem upoznao o dolasku objave. I u istinu ovaj događaj ovaj događaj nas uči da trebamo biti istrajni u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala i da trebamo biti na strani istine pa makar u poetskim trenucima i doživjali da budemo protjerani kao što je to bio slučaj sa Allahovim poslanikom aleyhi salatu vesselam jer čovjek nekada zbog svoje vjere može biti protjeran ponekad zbog svoje vjere Može biti zlostavljan, ponekad zbog svoje vjere može biti zatvoren, ponekad zbog svoje vjere može biti, e, biti likvidiran, jer znamo da je Resul sallallahu aleyhi ve sellemu nekoliko navrata e, bio u životnoj opasnosti jer su ga htjeli likvidirati. A šta je bio njegov grijeh pod navodnim znacima grijeh? Zašto su htjeli da ga likvidiraju? Samo zbog toga što je ljude pozivao da vjeruju u Allaha. Samo zato što im je govorio, o ljudi, O ljudi, recite la ilaha illa Allah, bit ćete spašeni. On njih poziva da budu spašeni, a oni njemu žele zlo nanijeti. I to je veličina ove vjere. To je veličina ove vjere. Allah je poslao objavu Allah subhanahu wa ta'ala je poslao poslanika alaihi salatu wa i bit će spašan onaj ko bude na onome što je Allah objavio i ko bude na onome na čemu je bio Allah poslanika alaihi salatu wa salam. Ko kaže la ilaha illa allaha, zatim na tome ustraje. Neće biti na sudnjem danu spašani oni koji imaju lijepu facu. Na sudnjem danu neće biti spašani oni koji imaju puno para. Na sudnjem danu neće biti spašani oni koji su iz uglednih porodica. Na sudnjem danu neće biti spašani oni Koji, su, koji imaju jake veze. Na sudnjem danu će biti spašan onaj ko kaže La ilahe illa Allah i ko bude istrajen u pokornost Allah subhanahu wa ta'ala. Bez obzira na to kako je izgledao, kakvo grasta bio, iz kakve porodice poticao, na kakvom položaju bio i šta u životu na ovom svijetu od ovodunjaliških poslova radio. Jer pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala je najvrijednija stvar. Inna akramakum inda Allahi atkakum najbolji od vas su oni koji su najbogobojazni. I to je mjerilo na sudnjem danu. To je ono zbog čega će ljudi ulaziti u ženet. Zato čovjek ne treba da žali za tim što ga je neko pretekao u metku, nego treba da se takmiči s onima koji su ga pretekli u bogobojaznosti. S takvim ljudima se čovjek treba takmičiti i natjecati. Da se osvrnemo na onaj detalj kada je Džibril, aleyhi salatu ve selam, stisnuo Allahova poslanika, aleyhi salatu ve selam. Naravno, Rasul, sallallahu, aleyhi ve selam, je svojim očima vidio Džibrila. Svojim očima vidio Džibrila. Znači, vidio ga je svojim očima. Mi znamo da meleci su stvoreni od svjetlosti, stalno su pokornosti uzvišenom Allahu, i nikada ne griješi. To su meleci. I vjerujemo u svijet meleka. Ima ih sa različitim zaduženjima, Od onih koji imaju posebno zaduženje je recimo Džibril a.s. i zaduženje za dostavljanje objave. Od onih koji imaju posebno zaduženje je recimo Melekul Maut, Melek smrti, zatim Israfil, Mikail i tako dalje. Uporedo s ovim da napomenemo i svijet džina. Svijet džina je svijet koji je Allah te stvorio od vatre, Stvorio je Allah Želešanhu od vatre. Obavezni smo vjerovati u njihovo postojanje. Allah subhanahu wa ta'ala objavio suru koja se zove Al-đinn. I obavezni smo da vjerujemo u njihovo postojanje. Oni mogu biti i vjernici i nevjernici. Oni su isto zaduženi da robuju Allahu Želešanhu kao i ljudi. I podsjećamo na kur'anski ajat u kome kaže Allah Želešanhu Nisam stvorio djine i ljude osim da mi robuju. I Allah spominje prvo djine pa onda ljude. Džini imaju ista zaduženja kao i mi. Od njih se traži da budu pokorni Allah u traži se od njih da klanjaju namaz, da ispunjavaju obaveze prema Allahu subhanahu wa ta ta'ala kao što to i mi radimo. I obavezni smo, dakle, vjerovati u to. Nažalost, mnogo je, mnogo je onih koji nose muslimanska imena, ali kažu da ne vjeruju u svijet džina. Ne vjeruju da postoji nevidljivi svijet, ne vjeruju da postoji svijet džina, ne vjeruju da postoji džina, ne vjeruju da postoji svijet meleka. Džibril, alaihissalatu vesselam, je bio vidjen od strane Allaha Allahova poslanika, alaihissalatu vesselam, očima. Znači, očima ga je vidio, posebno kada mu je došao u ljudskom obliku. Vidio ga je Allahu Allahov poslanika, alaihissalatu vesselam, i u njegovom pravom obliku, u pravom njegovom liku, a imao je, kaže, šest stotina krila. Džibril, alaihissalatu vesselam, šest krila. Kaže, u predaju koju ga je vidio, rasul, sallahu alaihissalatu vesselam, kaže, seddel ufuk, ufuk cijeli horizont je zaklopio, cijeli horizont je zatvorio Džibril alejhi salatu vesselam. I baš taj melek pokorani Allahu subhanahu wa ta ta'ala. Ne odbija poslušnost Allahu dželle shallahu. Ne odbija poslušnost Allahu subhanahu wa ga je vidio Rasul sallallahu ve sellem svojim očima. Istisnuje Allahov poslanika alejhi salatu vesselam tri puta. Resul sallallahu alejhi ve sellem je osjetio stisak Džibrila alejhi salatu vesselam. U ovome je velika mudrost Allaha subhanahu wa ta'ala. Da ne bi neko rekao da je objava stvar razmišljanja, zamislite, fizički kontakt između Džibrila a.s. i Rasula sallallahu a.s. je pokazatelj da je, to, da je to dostava od strane Allaha subhanahu wa ta'ala da Allah dželle dostavlja objavu da to nije stvar razmišljanja da to nije stvar mašte da objava nije došla u mašte nego da je objava došla od Allaha uzvišenog ovime je dakle dokinuta dokinuto dokinuto razmišljanje onih odnosno mišljenje onih koji kažu da je to samo da je to samo svijet stvar mašte od strane Allahova poslanika alejhi salatu vesselam dakle objava je došla od uzvišanog Allaha, subhanahu wa ta'ala. I to je Rasul, sallallahu alaihi wa sallam, dakle, to je Rasul, sallallahu alaihi wa sallam, doživio, dakle, doživio, da je vidio Džibrila, alaihi wa sallatu wa sallam, i da je objava došla, da su prvi ajeti došli, dakle, objavljeni e, ajeti iz sure Iqra, bismi rabbi Iz ovog događaja, također, učimo da je moguće vidjeti Meleka u njegovom, u njegovom liku. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala nije učinio nas ljude da mi to, da svi ljudi mogu da vide melek. Međutim, vidio ga je Allaho poslanika rejhe salatu wasalam i to potvrđujemo. Dakle, melek, melek ima svoj lik i postoji mogućnost njihovog pretvaranja u e, lik čovjeka Kao što je onaj hadith omara radijallahu ta'ara anhu, kada je došao, kada kaže dok smo mi sjedili jedne prilike kod Allahova poslanika, alaihissalatu salam, pojavio se čovjek izrazito crne kose, izrazito bijelo i odjeći, na njemu nema nikakvih tragova putovanja pa es se aos sallallahu alaihi wasallam stavio svoja koljena uz njegova koljena uz njegova koljena stavio svoje ruke na stegna i pitao ga o imanu o islamu i ihsanu znate hadis dugi hadis gibril alaihi ali to je bio na kraju kaže znate li ko je ovo bio to je bio gibril došao je da vas poduči propisima vjere dakle došao je u ljudskom obliku došao je u ljudskom obliku ovo sve na pomjenje zbog vjerovanja u svijet meleka Ovo napominjem posebno, dakle, zbog vjerovanja u svijet Meleka. Jer je nužno i obavezno da vjernik vjeruje u svijet Meleka, da potvrđuje da svijet Meleka postoji i da su oni stalno upokorni sa Allahu subhanahu wa ta'ala. Znate da ima Meleka koji su stalno na sežde Allahu subhanahu wa ta'ala. Ima Meleka koji su stalno na ruku'u Allahu uzvišenom. Imate Meleka koji stalno tavave ako bejtul ma'mura. Ma oko nebeske ka'be, mate melejka, dakle, koji su stalno, dakle, stalno su u pokornosti uzvišanom Allahu, subhanahu wa ta'ala. Situacija u kojoj se Resul, sallallahu alaihi ve sellem, osamio uh, u pećinu Hira, je pouka ljudima koji žive i u današnje vrijeme. Dakle, osamio se Resul, sallallahu alaihi ve sellem, da razmišao Allahu uzvišanom. Osamio se da razmišlja o Allahu subhanahu wa ta'ala. Danas kada čovjek zapadne u, neku, u neke probleme, kada se pojavi smutnja, kada se pojavi nerljit, kada čovjek treba da sačuva svoju vjeru, neka se osami, neka robuje Allahu subhanahu wa ta'ala, neka uči Kur'an, neka čini dobu Allahu dželešanu, neka se posvjeti ibadetu. Jer to je najbolji način da se čovjek sačuva iskušenja, da se sačuva fitneta. To je najbolji da se čovjek posveti robovanju uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Nije Resul sallallahu alaihi wa sallam jedini od poslanika koji se osamljivao od svog naroda koji je činio loša dijela. Allah subhanahu wa ta'ala nam govori o Ibrahimu alaihi wa sallatu wa sallam, pa kaže Allah sallallahu govoreći o njemu. Va a'tezilukum vama ted'une min duni Allahi, ad'u rabbi hasaa. Alla akuna i kaže, ja vas napuštam, ostavljam i vas, osamljujem se i od vas, i od onoga što vi obožavate, mimo Allah, hađe dešan. Da ono što vi obožavate, ja se od tog ograđujem, osamljujem se. I kaže, va adu rabbi ja molim svoga gospodara, hasa, alla akuna bi dua, i rabbi, šaqiyya. i nadam se da sa mojom dovom neću biti nesretan. Ibrahim, aleyhi salatu wasalam, Oni su obožavali božanstva mimo Allaha Čaldešanu. Obožavali su kipove, ali Ibrahima, <kuh> a.s.a.s.a.m. kaže i osamljuje se. Udaljava se od onoga na čemu su oni bili. Dakle, nužno je da se čovjek odvoji od lošeg društva ako se nalazi u lošem društvu. To zapamtimo. Ukoliko čovjek želi da riješi određeni problem, zapamtite da je nužno da promijeni društvo u kome se nalazi. Ako, recimo, imamo problem alkoholizma, Ako imamo problem kocki, ako imamo problem e, krađi, ako imamo problem e, drugih nevaljaliština poput zinaluka i tome slično, nužno je potrebno da čovjek promijeni društvo. Ako promijeni društvo, lakša je vjerovatnoća da će se izvući iz tog problema. Nekada ljudi žele da se promijeni. Subhanallah, kada čovjek, ja se kajem, Allahođer što mi hoću da ostavim to loše djelo. Međutim, Kaže, još uvijek se viđam sa onim mojim ahbabima. Pa kaže, mi sjednijem, pa šta si odjednom postao papučar? Pa šta sad ne smiješ izići? Sad ti žena zabranila, sad ti ne smiješ zbog mame, sad ne smiješ zbog komšija, zbog koga ne smiješ sad izići? Ajde ba, s nama, nećete ti ništa vidjeti. Priča mi čovjek i kaže, zarekao sam sad neću više nikada ući u diskoteku. I kaže, jedne noći izišao sam sa svojim ahbabima, starim društvom, izišao sam sa svojim starim društvom i kaže, došli smo, naišli smo pored te diskoteki. Jedan od njih treba nekoga, a taj neko se nalazi u diskoteci. I kaže, hajdemo samo ući da ga vidimo i mi odmah ćemo izići. Neću ući. Pa kaže, haj, pa samo ćemo proći. Pazite, njemu je možda 5 minuta da on sam uđe da to vidi. Ali pazite, šeitan ima svoje glasnike. Šeitan pošalje ljude koji će raditi posao za njega. Ma hajde, samo kaže da prođemo. Pazite, ne može ga odjednom nagovoriti na to, da se vrati starom životu, ali hajde, neće ništa biti samo jednom. I ja, hvala Allah, nije ga uspio nagovoriti. Jer kad čovjek jednom umuđe, pazite, vrlo lahko se vrati ponovo tom dijelu. Priča mi mladić koji je bio zalutao s pravog puta pa kaže ja prije nikada nisam ušao u kafić. Nikad. Uvijek, kaže, popili bismo negdje su, kaže, negdje u slasti čarnoj. nikad nisam kao od djetinstva suog nisam ulazio u kafić, nikad. Odgojen je u takvoj porodci, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, u lijepoj porodi se je odrastao. Međutim, Pojavili su, mu, pojavili su mu se neki problemi malo u životu i počeo je malo da luta. I kaže, ponovo sam s društvom, samo odlazi u slastičarno. jedne prilike, pošto pijemo sok u slastičarno, kaže jedan od njegovih tih ahbaba, hajmo, kaže, otići ovdje, kaže, u ovaj kafeić, kaže, popiti sok. Neću, ne idem u kafeić. Pa isto ti je to, kaže, mi ćemo popiti sok i ovdje, a popit sok i Pazite, koja je to metodika kako čovjeka odvlači is pravog puta. I stvarno kaže ja sam ušao prvi put. Malo mi je bilo neugodno, neprijatno sam se osjećao i izišli smo odatle, nije nisam se baš lijepo osjećao. Drugu noć ponovo mezove i ponovo smo ušli u isti taj kafeć. I kaže ja sam počeo da osjećam jednostavno da je to sasvim normalno. Dok nije počeo konzumirati alkohol. I počeo konzumirati alkohol i zalutao s pravog puta. I hvala Allahu subhanahu ta'ala pokajao, se je vratio sa Allahu i želešanohu i nakon što se je vratio, ovo je ispričao. Ali pogledajte kako sve postepeno. Ovo je samo pokazatelj kako društvo čovjeka vodi u ponar. Samo kako društva. Zato vidimo ovdje slušaj Ibrahima, a.s. koji se osamljivao od ljudi koji su obožavali nešto drugo mimo Allahu i želešanohu. Kada se čovjek nađe u lošem društvu, treba da se makne iz lošeg društva ako hoće da se spasi. I mi znamo koliko se ljudi promijenilo zato što je bilo u lijepom društvu. Kaže, prijatno mi je sjediti u ovom društvu, prijatno mi je u ovom društvu da boravim, prijatno mi je zato što se govori samo lijepe stvari, pa s njima, kaže, odem i klanjam namaz, pa s njima lijepo progovorim, pa s njima se i našalim, pa s njima iziđemo malo na rekreaciju i kaže, lijepo se osjećam i hvala Allahu subhanahu ta'ala, ost Zato da čovjek nađe lijepo društvo, to mu je put ka uspjeo. Da čovjek nađe lijepo društvo, to je put ka uspjeo. A ako se čovjek nalazi u lošem društvu, onda se treba čim prije riješiti, riješiti tog lošeg društva. Hadidja radijallahu ta'ana Anha je žena koju posebno treba spomenuti u ovim početcima objave. Jer Hadija radijallahu ta'ala anha je svijetli primjer supruge. Svijetli primjer žene koja treba dati podršku svome mužu posebno u situaciji u kojoj se nađe muž zabrinut. Kada je žena, žena koja traži zadovoljstvo Allaha subhanahu ta'ala, zna da ne treba da zabrini svoga muža. Zna da ne treba muža muža uznemiravati. Ona će lijepo dočekati svog muža i utješiti ga. Međutim, mi smo svjedoci u današnjem vremenu koliko je stanje u mnogim porodicama suprotno ovom stanju. Muž dolazi nasikiran s posla, zabrinut, umuran. Čim vrata otvori, žena ga dočeka. Ali ga dočeka odma s kritikom. Što si zakastio? Ako je zakastio? A gdje si bio do sad? A znaš li da trebamo da idemo negdje? A znaš li šta mi još sve imamo? A meni je dosta, ja sam se s djecom umorila. I ona počne pričati o svojim jadima jadni čovjek zaboravi da je radio i da je umoran bio. Od nasrtaja. Ovakvi primjeri nisu lijepi primjeri. Ovo su jako loši primjeri gdje žena treba da pruži utjehu svome mužu. Isto tako muž treba da ima dovoljno razumljevanje za svoju suprugu. Kada je supruzi teško, da joj bude na ispomoći. Jer takav je bio Allah u poslanika. Kada je upitan šta je radio po kući, šta je radio Resul sallallahu alaihi wa sallam u kući? Imeo je kuću, održavao je kuću, i krpio odjeću, i... Brinuo se o porodici. Sve to radi Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Kod nas je jako pokuđeno da muž pomaže su przi. To je jako prezreno kod nas u, našim, u nekim našim adetima, naravno ne u svim područjima, ali u nekim jako pokuđeno i prezreno. Međutim, to je jako pohvalno u islamu. I musliman, zapamtite, nikada se ne treba stiditi pokornosti Allahum sallallahu alaihi wa sallam nego se musliman treba ponositi time što robuje Allahu Želešanu. Musliman je ponosan zato što obožava Allahu Želešanu i zato što radi ono što je radio Allahu poslanika, alaihi salatu vesela. Ovaj hadith početka objave, hadith koji govori o početku objave, je hadith koji također govori o vrijednostima verke Ibn Neufela, koji je preselio Allahu subhanahu wa ta'ala prije nego li je, znate da je poč, nakon početka objave došlo do kratkog prekida u dolasku objave međutim, Vrak ibn Neufel je vrlo brzo preselio Allahu subhanahu wa ta'ala nije dočekao da poslanik, aleyhi salatu ve selam počne sa javnim pozivom nije imao priliku da mu da podršku ali je izrazio svoje žaljenje zato što ga neće moći podržati I u istinu naučimo nešto od ovog starog pobožnjaka. Naučimo od njega koliko trebamo biti, kolike žrtve trebamo biti na putu pokornosti Allahu s.w.t. Iako nismo u mogućnosti nešto uraditi od dobrih dijela, trebamo žaliti za što ne možemo da to uradimo. A trebamo se natjecati u dobrih dijela i nastojati da dobra dijela... nastojati da dobra dijela umnožavamo nastojati da dobra djela što više činimo molimo Allaha subhanahu wa taala da nam svema grijehe naše oprosti da nas učvrsti na putu istine da nas nastani u džennetu sa poslanicima šehidima iskrenim i dobrim ljudima wa akhiru da'wana inel hamdulillahi rabbil alamin wa subhanak allahumma wa bihamdik ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu